Вълшебното легло. Много, много отдавна на място наречено Амбровия град живеел принц Адам. Той бил прекрасен владетел и великодушен принц. Бил едновременно безстрашен и щедър. Кралството на Амбровия град много обичало своя принц. Веднъж докато пътувал към друго кралство през гората, принц Адам се отделил от войниците си. След като яздил известно време, Адам решил да си почине под едно дърво. Тъй като бил огладнял, той извадил няколко реза на хляб от турбата си. Когато разчупил първо парче, видял, че отвътре използява мравка. Той спокойно оставил парчето на земята и извадил друго. От втория резен използели две мравки. Той оставил и него на земята, но в третото парче открил три мравки. Това се повторило и най-накрая той разбрал, че мравките са превзели цялата му храна. Но вместо да се ядоса, принц Адам се усмихнал. Може би вие се нуждаете от тази храна повече от мен. Ето, вземете. А, колко си великодушен! А, ти можеш да говориш? Да, мога. Аз съм кралят на тези мравки. Много ти благодаря, че ни нахрани. С какво мога да ти се отблагодаря? О, ваше височество! Аз имам всичко. Всъщност имам повече, отколкото ми е нужно. Да, но ти липсва парченце от душата. Твоята съдба. Моята съдба? Принцеса Лало. Легендата гласи, че само щедър мъж може да се ожени за нея. Сърцето ми казва, че този мъж си ти. Ще имаш нужда от мен, когато я срещнеш. Така, че трябва само да помолиш някоя мравка да ме намери. Аз ще дойда за теб. Да, но наистина не разбирам какво става. Просто следвай сърцето си, приятелю. Озадъчен, Адам яхнал коня си и тръгнал... Малко по-нататък видял тигър, който ревял от болка. В лапата му имало забит трън. Адам безстрашно помогнал на тигъра. Благодаря ти, какво мога да направя за теб? Ти също говориш. Току-що срещнах говореща мравка. Явно си видял кралят на мравките. Кажи ми, на къде си се запътил? Тръгнал съм да търся. Принцеса Лалун Легендата гласи, че само герой с чисто сърце може да се ожени за нея Аз вярвам в теб, приятелю Принцесата, която търсиш живее през седем джунгли сред високите хълмове Но как да стигна до там? Молко по-нататък вдясно Ще намериш един старец Кажи му, че си срещнал мен и кралят на мравките той ще ти даде всичко необходимо, за да се срещнеш с принцесата. Чуй ме, ще имаш нужда от мен, за да завършиш мисията си. Трябва само да попиташ дърветата и ще дойда за теб. Отново объркан, Адам благодарил на тигъра и тръгнал да търси стареца. Точно както казал тигъра, той го открил под едно дърво, а пред него имало килин. Адам му разказал за срещата си с тигъра и кралят на мравките. Старецът се вгледал в очите на Адам и се усмихнал. А, легендата е истина. Ето вземи този Килим вълшебен, е. легни на него и му кажи къде да отиде. И той ще те отведе навсякъде, където искаш. Е. Той една каменна купа. Тя ще ти даде вода винаги, когато поискаш. Всичко това ще ти е нужно, за да намериш принцеса Лалум. Адам оставил коня на стареца и отлетял с каменната купа на вълшебното килимче. Килимчето отвело Адам в кралството на принцеса Лалум. Било тъмно. И той се нуждае от място, където да си почине, преди да отиде в двореца на другата сутрин. Изведнъж той чул нещо. О, не мога да ходя! О, господине, добре ли сте? Нараних си краката, Живея далеч от тук. Не мога да ходя и съм много жаден. Адам бързо поискал вода от каменната купа и дал на стареца да я изпие. После го съпроводил по целия път към къщата му. Благодаря ти, Чедо. Чакай, не си от този град. Кой си ти? Казвам се Адам. Тук съм да видя... Принцеса Лалун! Принцеса Лалун? Откъде знаеш? Не си единственият. Мнозина дойдоха да опитат късмета си, но се провалиха позорно. Кралят се умори от чужденците и ги прогони от кралството до живот. На никой не е разрешено да приоти чужденец. Не мога да ти дам подслон дори за час. Разбирам. Няма да те замесвам в неприятности. Веднага ще си тръгна. Точно когато принцът се канел да тръгне, от прозореца засияла ярка светлина. Целият град светнал като звездите по небето. Адам изтичал навън. Тъй като къщата на стареца била близо до двореца, той ясно виждал какво става. На покрива излязла красива жена, облечена в бяла рокля. Изглеждала сияйна и чиста. Тя отворила очи, и видяла принц Адам. Било любов от пръв поглед. Двамата се гледали втренчено, но след малко тя тъжно затворила очи и седнала на покрива. Адам искал тя да отвори очи и да го види отново, но тя не го направила. Тя няма да отвори очи отново, влезват речето. Коя е тя? Защо не отваря очи? И защо изглежда толкова тъжна? О, тя е принцесата, която търсиш. А е тъжна, защото чака легендата да се изпълни. Каква е тази легенда, за която всички говорят? Принцеса Лалун не е обикновена принцеса. Знаеш ли защо нямаме никакви светлини в това кралство? Защото принцеса Лалун осветява целия град до полунощ. Когато тя се роди, беше толкова красива, че една фея я благослови да свети по-ярко от луната. Всяка вечер тя осветява небето и земята. Но тази благословие се превърна в най-голямото и проклятие. Много маше се опитаха да нападнат кралството и да отвлекат принцесата. Феята каза, че този, който изпълни три задачи, ще може да се ожени за лун. Какви са тези три задачи? Първата е да извлечеш масло от 40 килограма си и зърна за една нощ. Втората е да се биеш с на демона едновременно, а третата да биеш барабана, който стои на най-високия хълм. Имай предвид, той е толкова висок, че почти докосва небесата. Чакай малко. Една армия от мравки лесно може да извлече масло от 40 килограма си и зърна. С тигара, можем да се преборим с двата демона едновременно. Колкото до барабана на най-високия хълм, ето за какво ще ми послужи вълшебното килимче. Принц Адам вече бил решил. След като изпратил съобщение по дърветата до новите си приятели, той се предал на кралските пазачи. Знаел, че това е единственият начин да види принцесата, без да навлече неприятности на стареца. Вече в двореца принц Адам видял принцеса Лалун. Тя не светела като предната нощ, но въпреки това била несемно красива. Как смееш да влизаш в това кралство? Дори не искам да знам името ти. Хварлете го в тъмницата! Не Чакайте! Татко, аз се влюбих в този непознат. И с твое разрешение искам да се омъжа за него. Сега само и той да пожелае. Да, да, хиляди пъти да! Но ние не знаем кой е той. Извинете, че ви прекъсвам, ваше височество, но аз съм принц. Принц Адам от Амбровия град. Не можеш да се ожениш за дъщеря ми просто така. Трябва да изпълниш три задачи. Знам за легендата, Ваше Височество. Готов съм да изпълня и сто задачи, за да се оженя за жената, която обичам. Кралят обяснил първата задача на принц Адам, който я е приел с усмивка. Той напуснал двореца с обещанието да се върне с тонове масло. Тази нощ... В къщата за гости Адам имал доста посетители. Това били кралят на мравките и неговата армия. Всички мравки се захванали за работа и до сутринта всички семена били стрити, а маслото откарано в двореца. Изненаданият крал изглеждал много обнадежден. Може би това бил мъжът Орисън да се ожени за дъщеряна. Тогава той възложил следващата задача. Същия следобед била насрочена битка между Адам и двата демона. Но вместо да излезе сам на ринга, Адам пристигнал със своя приятел Тигара. Заедно те сразили двата демона. Тигърът се поклонил на Адам и си отишъл. Кралят, изключително доволен от бъдещия си зет, му възложил следващата задача. Но това е най-високия хълм, Как ще стигнеш до там? Не се тревожете, ваше височество. Ще се справя. Адам донесъл леглото си и легнал на него пред всички. След това полетял в небето, а всички развълнувано му махали за довиждане. Минали часове, но от Адам нямало и следа. Кралството започнали да се тревожат, тогава изведнъж от небето се чул силен тътен, почти като грамотевица. Това бил барабанът. Адам бил стигнал до върха на хълма и бил барабана. След няколко часа, той долетял на вълшебното си килинче. Целият дворец приветствал новия си принц. Легендата се сбъдна! Ти наистина си смел и чисто сърдечен мъж. За мен е чест да ти дам ръката на дъщеря си. А за мен е чест да се оженя за красивата принцеса. Така, с кораж и щедрост, принц Адам спечелил любовта на живота си принцеса Лалум. Двамата управлявали Амбровия град с любов и смелост и живели дълго и щастливо.